Morisz őrmester. Nincs bennem elég tétel, hogy igazam van a személyazonosságáról. Csak a késztetés, hogy megöljem. Maradj ott, Laila! Kiáltja Andrew. Maradj ott! Nem maradok. Tovább megyek, tudatában a fényeknek, a fél mérföldre lévő kikötőnél. Biztos vagyok benne, hogy így jutott el a szigetre, és biztos vagyok benne, hogy így tervezi elhagyni a szigetet,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 Púcsér kutyája volt, bármit megtenne érte és az ő pénzért. Átbaszni engem, megölni a hugát. Miért, Redmen? Miért őt választotta? Lájlá! Kénaz, és Moris tekintete ágra nyílik, majd a kezére vándorol, ahol tart valamit. Ez az a lehetőség, amire szükségem van. Akkor az A-terv következik. Felemelem a pisztolyomat, és a szemek közé lövök. Igen.